És dimarts 17 de setembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell visitarem la llibreria mediterrània per parlar del tancament d'un dels espais culturals de referència de la vila. En parlarem amb Joan Eliu, el propietari de la llibreria mediterrània Espai Fòrum. I del carrer de la Tarongeta anirem fins a la plaça de Can Màriu per parlar de la Setmana de la Mobilitat amb la Isabel Moreno, de la policia local de Palafrugell, és que durant tots els matins d'aquesta setmana hi ha un circuit a la plaça de Can Màriu dedicat pels nens i nenes de cinquè de primària de les escoles de Palafrugell. La informació comarcal ens portarà a explicar la recollida de tres tones d'escombraries al bosc de Solius de Santa Cristina d'Arna. Us recordarem l'oferta formativa de l'Escola d'Adults de Palafrugell, que enguany compleix 40 anys. I per últim també repassarem una crida que es fa des del Centre Municipal d'Educació per col·laborar en el projecte Charrem. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts 17 de setembre i ho farem fora dels estudis de Ràdio Palafrugell i és que aquest matí hem visitat la llibreria Mediterrània per parlar amb Joan Eliu i és que els dos propietaris de la llibreria es jubilen i per aquest motiu a finals de mes aquest centre cultural del nostre municipi doncs, tancarà la seva persiana per darrera vegada. Per aquest motiu doncs ens hem apropat fins a la, ens hem fins a la Mediterrània per comentar amb en Joan Aliu i també amb la Dela aquest tancament, que si no s'hi posa remei tindrà lloc el 30 de setembre. Doncs com dèiem, avui ens hem desplaçat fins a la llibreria Mediterrània,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 Bueno, venien un cop a la setmana, un altre cop el trivendres eh, hi havia un grup de vaneres que també ensejaven aquí i feien i cantaven a vaneres, bueno, i s'havien fet mil activitats de tot tipus, des d'exposicions, eh, concerts, etc... fins i tot batejos, llogar per batejos. Però la veritat és que es necessita molt empenta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 que ho vulgui portar i que això comporti eh, tenir una, una connexió amb una clientela àmplia i al mateix temps una persona que sigui eh, que, que dongui confiança a la gent per la recomanació de llibres, etc. I s'ha de pues, trobar també aquesta persona. S'està en canvi de tot això i poder sortirà hi Esperem que sí sigui pel bé de, de Palà Frugell, també pel bé de, de la comarca,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 Uh, sí que hi havia gent que uh, venir a despedir-se, etc. però no ha sigut, bueno, uh, sí, ha, hi ha hagut actes simpàtics, com la resta de comerços del carrer, que varen fer un sopar conjunt, uh, està programat algun acte simpàtic d'aquests de despedida, etc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 Doncs, com hem comentat amb en Joan Eliu, també hi ha una mínima esperança doncs, que es pugui solucionar aquest tema i que no hagi de tancar la llibreria mediterrània, i és que, com hem comentat doncs, la setmana passada, a la barraca dels Liris de Tamariu es van reunir diverses persones, entre les quals hi ha la Carme Fanoll, en Cidil Torres i en Martí Sabrià, que es van trobar... Tamariu, doncs, per intentar buscar una solució. En aquest sentit, doncs, us podem dir que la setmana que ve tornarem a parlar d'aquest tancament de la Mediterrània amb aquestes persones i d'altres convidades per intentar que ens expliquin en doncs, quin punt es troba aquest projecte per intentar salvar la llibreria Mediterrània.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 la preferència de pas i totes les mesures de seguretat dins via, de la via pública. Posar la pràctica dins d'un circuit, segur. Ara ho deies tu, que això no és una activitat que sigui així sinó que ja aquests alumnes que ara fan 5 cinquè, l'any passat doncs ja van rebre una formació també, diguem-ne, de, de, de, de, de, de, de, de, de les normes de, dels senyals de trànsit, oi? Sí, sí. Eh, entrem sempre a les classes de segon, de quart i de sisè i aprofitant la Setmana de la Mobilitat Segura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 Doncs són totes les escoles del poble de cinqè curs. En bueno, ara estem preguntant quan són per classes més o meny, com que són 25 per classe. Encara no, no he contat exactament quan són, però t'ho puc dir en un moment.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 moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores per explicar-vos que una quarantena de voluntaris van recollir aquest diumenge passat més de 3 tones de brossa al bosc de Solius a Santa Cristina d'Aro. Tota la brossa i el plàstic recollits van ser reciclats i una part serà utilitzada per fer joguines que es vendran amb l'objectiu de recaptar diners per a les famílies en risc d'exclusió. La neteja popular, que va durar més de dues hores, va acabar amb la recollida d'unes tres tones de brossa, des de matalassos a sofàs, com també trossos de cotxe i molta runa d'obres. Els impulsors d'aquesta iniciativa va ser l'empresa DELAN, amb la implicació, a més a més, de l'àrea de medi ambient de Santa Cristina, els ADF, el grup de natura externa i eslòpitunes. L'empresa delante la seu a Sant Feliu de Guíxols i promou la sostenibilitat amb joguines fetes amb teixit provinent de plàstic reciclat com per exemple en basos. L'acció de neteja va començar a les 9 del matí amb la trobada dels participants a la Deixalleria Municipal de Santa Cristina. El regidor de Medi Ambient, David Sagarra, acompanyat de Dani Riera, membre de l'empresa Delan, van donar la benvinguda a tots ells, entre els quals hi havia l'alcaldessa Lourdes Fuentes. Seguidament es van repartir guants i bosses i es van omplir cotxes per anar al lloc de l'acció que es va centrar en dos camins rurals i en el vial principal, i passades les 12 del migdia, els participants van retornar a la deixalleria amb tot el material recollit. Segons els organitzadors, el format de recollida d'escombraries utilitzat és força pioner a Catalunya i aplega empreses eco-friendly, entitats socials i ecologistes i l'administració pública. A més, confirmen que estan buscant noves dates per fer noves accions al municipi amb l'objectiu de preservar l'entorn. moment ara de tornar cap al nostre municipi per explicar-vos que comença un nou curs al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes i Mascarós de Palafrugell i un any més des del Centre de Formació d'Adults s'ofereix una àmplia oferta formativa. A més, en un any especial i és que se'l celebren els 40 anys de l'Escola d'Adults de Palafrugell. Pel que fa a la formació que s'ofereix des del Centre de Formació d'Adults, es poden distingir dos tipus de cursos. D'una banda, els que van adreçats a persones no vingudes, és a dir, per a no català no En aquest apartat, per exemple, hi ha la formació instrumental que consta de tres nivells. Des de l'escola d'adults imparteixen el que anomenem els estudis instrumentals, que serien els estudis d'alfabetització mm -hmm. per la gent que, que vol aprendre des de llegir i escriure fins a poder assolir un nivell suficient com per després poder passar al GES. El GES és l'equivalent a la l'ESO per persones adultes. Mm -hmm. I tot això nosaltres ho, ho impartim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 o, o troba feina o el que sigui. I per tant, segurament ben bé fins al novembre o xí, nosaltres apuntem nom i telèfon mm -hmm. i si hi ha una plaça vacant, també els recuperem de la llista d'espera. A més, adreçat a aquest grup de persones també hi ha els cursos per a no catalanoparlants que saben llegir i escriure. Aquesta és una formació prèvia per poder cursar altres nivells que s'ofereixen des de l'Oficina de Català de Palafrugill. D'altra banda, també lligat a les llengües, doncs s'ofreix la possibilitat de cursar tres nivells de castellà i també d'anglès. Una titulació que no tothom coneix és el que s'ofereix la possibilitat d'obtenir el graduat d'educació secundària i en aquest sentit no només està adreçat a persones que no van obtenir l'ESO en el seu moment, sinó també per a aquelles que van obtenir el graduat escolar. En aquest cas, s'accedeix directament al segon curs d'aquesta formació. La directora del Centre de Formació d'Adults destaca que aquesta formació és molt important ja que és la titulació mínima per entrar a una feina o perseguir altres estudis. En aquest sentit, ha pogut posar de relleu que aquest curs és molt important i animar les persones que s'apuntin sense por de que aquest sigui molt difícil. Tenim alumnat, però que ens fa la sensació que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 I d'altra banda, per a aquelles persones que ja tenen estudis i volen ampliar els seus coneixements des de l'escola d'adults, també tenen diverses propostes. Així, per exemple, hi ha els cursos per a preparar les proves d'accés a cicles formatius de grau superior. I a més a més, per a majors de 25, 40 o 45 anys, també es forma per accedir a la universitat. Un curs que s'ha fet en els darrers tres anys i que cada vegada té més adeptes i amb molt bons resultats. Però, bàsicament, és això, és una, és una titulació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 i l'any passat els resultats de, dels alumnes van ser boníssims, és a dir tots els que es van presentar a la prova eh, van aprovar. I per últim per acabar amb aquest repàs dels cursos que s'imparteixen des del centre de formació d'adults i que ens van explicar ahir la directora i la cap d'estudis del centre de formació d'adults a l'hora del PSG, doncs també hi ha el Competic l'Aixell Feixedes ens explicava els detalls d'aquesta formació enfocada en les tecnologies de la informació i la comunicació. N'hi 3, competic 1, competic 2, competic 3. Nosaltres oferim l'u, quan acabes tens una titulació oficial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 és un seguiment que és el que dèiem abans, molt familiar mm -hmm. molt proper, d'ajudar molt a fer aquest curs i el títol que tens al final és important i aquest curs serà un curs especial i és que en se celebren el 40 aniversari de la institució del Centre de Formació d'Adults a Palafrugell malgrat que encara no tenen definides les activitats que faran per la l'efemèrida, per recordar-ho ja han dissenyat unes carpetes que repartiran entre els alumnes matriculats. Acabem de començar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 també un, una eina perquè és una carpeta molt xula, amb separadors que podran portar els alumnes mm -hmm. i que ja dic repartirem ara quan comencem les classes la setmana que ve a tots els grups Esperem que sigui la marea turquesa perquè és turquesa, no? La marea Palafrugell, doncs que sí. hi gent que vagi amb la carpeta sota el braç i que I això amb aquests 40 anys que és, que és un mèrit, un èxit no? i que siguin molts més. Així doncs, si voleu més informació al voltant de l'oferta formativa que s'ofereix des del Centre de Formació d'Adults, podeu o bé visitar la seva pàgina web a educaciopalafrugell.cat si no també podeu visitar la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat, allà hi trobareu un enllaç i també l'entrevista íntegra que vam mantenir amb la Teresa Avellí, directora del Centre d'Adults i també amb la seva cap d'estudis, la Xell Feixedes. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem parlant novament d'educació i és que des del Centre Municipal d'Educació es fa una crida per col·laborar dins del projecte Xerrem, en col·laboració amb la coordinació d'associacions per les llengües des de l'àrea d'educació, emprenen aquest segon curs del projecte Xerrem i llancen una nova crida a la ciutadania de Palafrugell i és que necessiten voluntaris per xerrar persones que volen aprendre català. Es tracta d'un projecte semblant al de les parelles lingüístiques però amb un grup de diverses persones i que poden tenir nivells més baixos de comprensió i expressió en català. Les persones que ens estigueu escoltant i estigueu interessades, doncs us podeu posar en contacte amb l'àrea d'educació, trucant al 972 30 43 45 i en aquest sentit rebreu una petita formació i a més a més es facilitaran recursos per dinamitzar converses amb aquests aprenents de català. I a partir d'aquí es formaran els grups i segur que doncs es farà una bona tasca també per ajudar a aprendre el català a aquests nou vinguts. Recordem, si esteu interessats, doncs només heu de trucar al 972304345. I amb aquesta crida m'ha arribat al final de l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, dimarts 17 de setembre, nosaltres us recordem que podeu recuperar aquest informatiu a través de la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat, a l'apartat d'informatius, doncs allà trobareu aquest informatiu i els darrers que us hem anat oferint. I a més a més, doncs, també us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeix a la nostra vila a l'instant, doncs seguiu connectats a la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, activeu també les notificacions i així les podreu rebre al vostre dispositiu